Розділ 5. Олівер знайомиться з товаришами по фаху. Після першої участі в похороні у нього складається неприємне враження про ремесло свого хазяїна. Залишившись на самоті в майстерні трунаря, Олівер поставив лампу на верстат і озирнувся доокола з тим почуттям побожного страху, яке легко зрозуміють і люди набагато старші за нього. Незакінчена труна, що стояла на чорних козлах посеред кімнати, мала такий моторошний вигляд, що Олівер здригався всім тілом щоразу, як погляд його падав на цю страшну річ. Йому здавалося, що отот -от якась постать повільно підведе з неї голову, і він збожеволіє з жаху. Попід стіною Вишикувався довгий ряд берестових дощок-заготовок. У тьмяному світлі вони виглядали, мов привиди, що втягли голову в плечі, а руки позакладали в кишені. Металеві таблички для трун, берестові стружки, цвяхи з блискучими головками, клапті чорної тканини валялися на підлозі, а стіну за прилавком прикрашала картина. Зображення двох плакальників у туго на крохмалених краватках на посту перед дверима будинку, до якого наближався катафалк, запряжений четвернею вороних коней. У кімнаті було душно й жарко. Здавалося, в повітрі стояв запах домовин. За камарок під прилавком, де лежав повстяний матрац, скидався на могилу. Але не тільки це моторошне оточення гнітило Олівера. Він був сам, один, у чужому місці, а всі ми знаємо, як самотньо і тяжко буває за таких обставин на серці у кожного з нас, навіть найсильнішого духом. Хлопчик не мав друзів, серце йому не краяв біль недавньої розлуки. Він не тужив за жодною дорогою близькою людиною і ніхто не тужив за ним. А проте гіркий смуток огортав його, і коли він заповз на своє вузьке ложе, йому захотілося, щоб це була труна, і щоб можна було заснути тихим вічним сном під землею на цвинтарі, де над ним ласкаво шелестіла б висока трава, а старий дзвін колисав його своїм густим басом. Вранці... Олівер розбудив Грюкіт. Хтось гатив ногою у двері. Поки він похапцем одягався, той шалений Грюкіт не вгавав. Коли хлопчик почав знімати з дверей ланцюжок, ноги, що гатили в двері, втихомирились, а натомість почувся голос, який належав, очевидно, власникові ніг. «Отчиняй двері! Чуєш?» «Зараз! Зараз, сер!» Відгукнувся Олівер, знімаючи ланцюжок і повертаючи ключа в замку. «Ти, певно, отой самий новенький?» – спитав голос крізь замкову щелину. «Так, сер, відповів Олівер. «А скільки тобі років?» – поцікавився голос. «Десять, сир», – відповів Олівер. «Тоді я тебе відлупцюю, як тільки зайду», – повідомив голос. Не я буду, як не відлупцюю, під китьку. Після цієї приємної обіцянки почувся свист. Олівера надто часто піддавали операції, яка називалася щойно згаданим виразним слівцем, а тому він ані трохи не сумнівався, що той, кому належить голос, сумлінно виконає свою обіцянку. Тримтячою рукою він отсунув засув і відчинив двері. Кілька секунд Олівер оглядав вулицю, дивився і праворуч, і ліворуч, і на протилежний бік, гадаючи, що незнайомий, котрий розмовляв з ним крізь замкову щелину, прогулюється, щоб зігрітись. Бо він не бачив перед собою нікого, крім гладкого хлопця, «Даруйте, сир», – мовив Олівер, упевнившись, що інших відвідувачів не видно. «Це ви стукали?» «Я грюкав ногами», – відповів хлопець з притулку. «Вам потрібна труна, сир?» – простодушно спитав Олівер. Хлопець грізно насупився і заявив, що за такі жарти із старшими, Оліверові, самому невдовзі знадобиться труна. Ти знаєш, з ким розмовляєш, підкидьку? провадив він, поважно злазячи з думби. Ні, сер, відповів Олівер. З містером Ноєм Клейполом, сказав хлопець, з твоїм начальником. Познімай віконниці, але дать цього нікчемний, Видавши цей наказ, Містер Клейпол копнув Олівера ногою і увійшов до контори з величним виглядом, прибрати якого, слід віддати йому належне, такому гладкому мордатому незграбі було нелегко. А надто, коли до цих привабливих рис додати малі очиці, червоний ніс і жовті штанці в обтяжку. Олівер Познімав віконниці і спробував перетягти їх на подвір'я за будинком, де вони стояли протягом дня. Але, захитавшись під вагою першої ж віконниці, розбив шибку. Тоді Ной зловтішно запевнивши, що йому попаде, зволив прийти на допомогу. Незабаром до контори спустився містер Саурберрі, а за ним з'явилась і його дружина. Оліверові, як і передрікав Ной, попало. Після чого він зійшов слідом за цим юним джентльменом у підвал снідати. Сідай ближче до тепланою, мовила Шарлотта. Я приховала для тебе гарний шмат шинки від хазяйського сніданку. Олівере, причини двері за містером Ноєм і візьми собі о ті шматочки, що лежать на кришці каструлі. А оце – твій чай. Сідаю там на скриню і пий. І не барися, бо тебе зараз покличуть до контори. Чуєш? Чуєш, підкидьку?» – підхопив Ной Клейпол. «Ох, боже мій, Ною!» – вигукнула Шарлотта. «Який ти жартун! Дай цьому хлопцеві спокій!» «Дати йому спокій?» Відказав Ной Йому і так усі дали спокій І тато, і мама покинули його навік І всі його родичі махнули на нього рукою Правда, Шарлотто? Ха-ха-ха Ох ти же штукар Вигукнула Шарлотта, заходячися сміхом Ной теж зареготався Потім обоє зневажливо подивилися на сердечного Олівера Твіста який сидів тримтячи на скрині в найхолоднішому кутку кухні і ковтав, хто зна колишні призначені для нього недоїдки. Ну і був вихованець парафіяльного дитячого притулку, а не безрідний сирота з робітного дому. Не якийсь там підкидьок. Він міг простежити свій родовід аж до батьків, які мешкали неподалік. Мати його була праля, а батько п'яниця солдат, що повернувся додому з дерев'яною ногою і щоденною пенсією у розмірі двох з половиною пенсів та ще якогось довжелезного дробу. Хлопці з сусідніх крамниць віддавна дражнили ноя на вулиці образливими прізвиськами шкура, жебрак тощо, і він мовчки терпів усіть. Добре поживе для роздумів. Ми бачимо, як легко піддається благотворному впливові людська вдача і як ті самі приємні риси розвиваються у найшляхетнішого лорда і найостаннішого вихованця парафіяльного притулку. Минуло зо три тижні, відколи Олівер оселився у трунаря. Одного разу, коли крамниця була вже зачинена і містер і місіс Саурбері вечеряли в своїй маленькій вітальні, містер Саурбері, кілька разів поштиво глянувши на дружину, мовив. «Голубенько!» Він хотів сказати ще щось, але місіс Саурбері зиркнула на нього так неприязно, що він затнувся. «Ну, що?» – грізно спитала місіс Саурбері. Нічого, голубенько. «Нічого», – відповів містер Саурбері. «Ох, звірюка!» – вигукнула місіс Саурбері. «Аж ніяк, голубонько!» – покірно відмовив містер Саурбері. «Мені здалося, що ви не хочете слухати. Я хотів лише сказати...» «Ох, можеш не казати!» – перебила місіс Саурбері. «Я... ніщо...» Порожнє місце, тож не кажи мені нічого. Мене не обходять твої таємниці. Промовивши це, місіс Саурбері зайшлась істеричним сміхом, який не віщував нічого хорошого. — Але ж, голубенько, — промимрив містер Саурбері, — я хочу спитати у вас поради. — Поради? В мене? Ні. Ні, — трагічно вигукнула місіс Саурбері, — питає її у когось іншого. Слідом за цим пролунав новий вибух істеричного сміху, який нагнав на містера Саурбері ще більшого страху. Так, жіноча істерика — це поширений і випробуваний засіб у впливу на чоловіка. І дуже часто він дає бажані наслідки. І справді, містер Саурбері відразу почав благати, як найвищої ласки, дозволу сказати те, що місіс Саурбері сама жадала почути. Після короткої суперечки, яка тривала найбільше 45 хвилин, ласкавий дозвіл було дано. «Ідеться, власне, про малого твіста, голубенько», – сказав містер Саурбері. «Він такий гарненький хлопчик». «Ще б пак, коли він стільки їсть», – зауважила дружина. «У нього меланхолійний вираз обличчя, голубенько», – провадив містер Саурбері. «А це ж саме те, що нам треба. З нього, голубенько, був би чудовий плакальник». Місіс Саурбері подивилася на чоловіка з неприхованим здивуванням. Містер Саурбері помітив це і, не чекаючи заперечень з боку своєї найдорожчої половини, повів далі. Звісно, не на ті випадки, коли ми ховаємо дорослих, голубенько, а тільки на дитячі похорони. Це була б новина, голубенько. Який небіжчик, такий і плакальник, запевняю тебе. Це справлятиме надзвичайне враження. Місіс Саурбері відзначалася витонченим смаком у всьому, що стосувалося похоронної справи. І нова ідея викликала в неї захват. Проте визнати це за даних обставин означало принизити свою гідність, а тому вона тільки ущіпливо запитала, чому така проста річ не спала, на думку її чоловікові раніше. Містер Саурбері цілком слушно сприйняв її слова як згоду, і тут таки вони ухвалили негайно втаємничити Олівера в усі тонкощі похоронного ритуалу, аби він міг супроводити свого господаря при першій же нагоді. Нагода не забарилася. Наступного ранку, зразу ж після сніданку, до трунаря зайшов містер Бамбл. Приставивши ціпок до прилавка, він видобув свого великого записника в шкіряній оправі, а з нього вийняв клаптик паперу, який і простяг містерові Саурбері. «Ага!» – радісно усміхнувся Трунар, беручи папірець. Бейтон мовив Трунар, переводячи погляд з папірця на містера Бамбла. «Я щось не чув такого прізвища!» Бамбл, хитаючи головою, відповів. «Уперті людці, містере Саурбері! Дуже вперті! Та ще й уявіть собі, горді!» «Горді?» – скривився Трунар. «Ну, це вже занадто!» Ох, це просто гидко, вигукнув Бідл. Це протиприродно, містере Саурбері. Маєте слушність, погодився Трунар. Ми, власне, почули про цих бейтонів тільки позавчора ввечері, пояснив Бідл. І то не від них самих, а від їхньої сусідки, яка звернулася до ради з проханням прислати профіяльного лікаря, мовляв, Одна жінка в її будинку дуже хвора. Лікаря не було, він саме пішов у гості, але його учень, до речі, дуже кмітливий хлопчина, відразу ж надіслав їм якісь ліки у баноці з підвакси. Швидка допомога, зауважив Трунар. Швидка то швидка, але послухайте, сер, що було далі, яка була дяка цих бунтівників. Уявіть собі, чоловік переказує, що ці ліки не допомагають від недуги, на яку хворіє його дружина. А тому, мовляв, вона їх не питиме. Так і заявляє, сер, не питиме. Чудові, сильно діючі, цілющі ліки, які лише тиждень тому поставили на ноги двох ірландських чорноробів і вугляра. Видані безкоштовно та ще й з баночкою з-під вакси на додачу. А він, бач, заявляє, що вона їх не питиме. Обурення ницею поведінкою невдячного голодранця охопило містера Бамбла з новою силою. Він побуряковів і з пересердя хряснув ціпком по прилавку. «Нау!» – мовив Трунар. «Я ще зроду?» «А то ж зроду, сер!» – вигукнув бідл. «І не тільки ви! Ніхто! Зроду! А тепер вона взяла і померла, і нам доводиться ховати її! Ось адреса, і що швидше ви опораєте це діло, то краще!» І, палаючи праведним гнівом, Містер Бамбл насунув задом наперед свого трикутного капелюха та й вискочив із крамниці. Ти бачив, Олівере? Він такий сердитий, що забув навіть спитати про тебе, сказав містер Саурбері, дивлячись услід бідлові, який поважно сунув вулицею. Так, бачив, сер, відповів Олівер, який під час цієї розмови Старався не навертатись на очі бідлові, бо від самої згадки про голос містера Бамбла його кидало в дрож. Проте цього разу хлопець міг би і не ховатися від погляду містера Бамбла, бо вельмишановний парафіяльний урядовець, перебуваючи під сильним враженням від пророцтва джентльмена в білому жилеті, вважав, що поки Олівер утрунаря лиш на випробуванні. Про нього краще не згадувати. Нехай спочатку містер Саурбері остаточно закріпить його за собою семирічним контрактом і тим самим усуне раз і назавжди загрозу повернення Олівера під опіку парафії. «Ну що ж», – мовив містер Саурбері, беручи свого капелюха. «Що швидше ми впораємо це діло, то краще...» Спочатку вони йшли багатолюдними, густонаселеними кварталами міста, а потім, звернувши вузьку вулицю, ще бруднішу і убогішу запройдені, почали шукати потрібний їм будинок. Усі будинки на тій вулиці були великі, високі, але старі і населені бідняками. Про це достатньою мірою свідчили облуплені стіни не кажучи вже про жалюгідного вигляду перехожих, які, сховавши під пахвами руки, зіщулившись, поспішали кудись у своїх справах. Колись на перших поверхах цих будинків містилися крамниці, але тепер усі вони були наглухо позабивані і поволі руйнувалися. Заселені були тільки горішні поверхи. Деякі споруди, певно, давно б завалилися від часу, якби їх не підпирали великі дерев'яні бруси, вкопані в обочину бруківки. Проте, навіть ці хисткі руїни, очевидно, правили за нічний притулок бездомним злидарям, бо нетесані дошки на дверях та вікнах були подекуди вірвані, щоб можна було пролізти до середини. У канавах стояла брудна, смердюча вода. Навіть дохлі пацюки, що гнили в цих нечистотах, були гидотно-кощаві. Біля розчинених дверей, до яких підійшов Олівер із своїм хазяїном, не було ні молотка, ні дзвоника. Тож, звелівши Оліверу йти слідом, мовляв, нема чого боятись. Трунар обережно на опомоцький пройшов темним коридором і піднявся сходами на другий поверх. На площадці він наткнувся на якісь двері і постукав кісточками пальців. Двері відчинила дівчинка років 13-14. Зазирнувши до кімнати, Трунар відразу ж зрозумів, що саме сюди йому і треба. Він увійшов, Олівер за ним. В кімнаті було нетоплено, але якийсь чоловік сидів, скоцюрбившись перед холодним каміном. Поряд з ним, присунувши до каміна ослінчик, сиділа стара жінка. В іншому кутку тулились одне до одного кілька обідраних дітлахів, а в маленькому закапелку, навпроти дверей, лежало щось, накрите старою ковдрою. Олівер, кинувши погляд у той бік, затремтів і мимоволі притиснувся до свого хазяїна. Він здогадався, що під ковдрою лежить труп. Чоловікове обличчя було худе і дуже бліде, чуб і борода сиві, очі налиті кров'ю. Обличчя старої геть зморщилося, два останні зуби стирчали над нижньою губою, а очі були блискучі і пронизливі. Олівер боявся дивитись і на неї, і на чоловіка. Надто схожі вони були на пацюків, яких він бачив на вулиці. Не смій підходити до неї, підхопившись, гнівно вигукнув чоловік, коли трунар наблизився до закапелка. Назад, будь ти проклятий, назад, поки живий. Пусте, друже, Мовив Трунар, звиклий до горя в усіх його виявах. «Пусте!» «Слухай!» – скрикнув чоловік, стиснувши кулаки і люто тупнувши ногою. «Слухай! Я не дозволю закопати її в землю. Вона і там не матиме спокою. Хробаки точитимуть її, хоч поживи їм не буде. Від неї і так лишилися самі кістки». Трунар не став відповідати на цю маячню. Діставши з кишені Мірку, він опустився навколішки перед покійницею. «Ох!» – вигукнув чоловік, обливаючися сльозами і вклякаючи біля ніг померлої. «На коліна! На коліна! Перед нею ви всі! І затямте мої слова! Кажу вам! Її заморили голодом! Я не знав, що їй так погано, поки в неї не почалася гарячка. І тоді я побачив. Що від неї залишилися самі кістки й шкіра. В каміні не було вогню, в нас не було навіть свічки. Вона померла в пітьмі, в пітьмі. Навіть діток своїх не побачила наостанку. Ми тільки чули, як вона пошепки кличе їх. Заради неї я вже бракував на вулицях, і за це мене запроторили до в'язниці. Коли я повернувся, вона вже конала, і серце моє. Обкипіло кров'ю, бо її заморили голодом. Присягаюся Господом. Перелякані діти залементували, але стара, яка доти сиділа незворушно, Ніби не чуючи того, що робиться довкола, гримнула на них, і вони принишкли. Тоді вона розпустила хустку на шиї в дівця, який усе ще лежав на підлозі, і нетвердою ходою підійшла до трунаря. «Це моя дочка», – сказала стара, хитнувши головою в бікнебіщиці, і уста її скривились у безглуздій посмішці страшніші за смерть. Боже, боже, хіба не дивно? Я, її мати, весела і здорова, а вона лежить отам, холодна, заклякла. Боже, боже, подумати тільки. Сміх та й годі. Сміх та й годі. Бормочучи щось, ця жалюгідна істота раз у раз заходилася огидним реготом, аж поки побачила, що Трунар зібрався йти. «Стривайте!» – гучно прошепотіла вона. «Коли її ховатимуть? Завтра? Післязавтра? Чи сьогодні ввечері? Коли?» «Я опорядила її і маю йти за труною. Прийшліть мені плаща, довгого, теплого плаща, бо ж на дворі така холоднеча. І перше, ніж іти, нам треба буде випити вина і закусити пирогом. А втім, нехай!» Пришліть кращі хлібця, буханку хлібця і кухоль води. «Чоловіче добрий, ви ж прийшли хлібця?» занепокоєно спитала вона, хапаючи трунаря за рукав уже біля самих дверей. «А вже ж, а вже ж!» – відповів трунар. «Усе, що забажаєте». Він вирвався з рук старої і квапливо вийшов, тягнучи за собою Олівера. Наступного дня. Родині тим часом було надано допомогу. Містер Бамбл сам підніс туди двофунтовий буханець хліба і шматок сиру. Олівер із своїм хазяїном повернулися до злиденного помешкання. Містер Бамбл чекав на них разом з чотирма мешканцями робітного дому, що мали нести труно. На плечі старої і удівця накинули благенькі чорні плащі, Потім Трунар пригвинтив віко нічим необбитої домовини, насильники завдали її собі на плечі і винесли на вулицю. «А тепер надайте ходи, бабусю!» – прошепотів Саурбері на вухо старій. «Ми запізнимось, а священник чекати не любить». Містер Бамбл і Саурберрі бадьоро чим чекували попереду, а Олівер, у якого ноги були не такі довгі, як у його хазяїна, біг збоку. Проте, супереч перед баченням містера Саурберрі, їм можна було б і не поспішати. Коли вони дійшли до занедбаної зарослої крупивої ділянки цвинтера, на якій ховали коштом парафії, Священника там ще не було, а Паламар, що сидів біля каміна в ризниці, висловив припущення, що прийде він десь за годину. Тож труну поставили край могили, і родичі-небіщиці стали в грязюці над нею, терпеливо чекаючи під холодною мжичкою, а якісь обідрені хлопчаки, приваблені цікавим видовищем, галасливо затіяли грати, в піжмурки поміж могил, раз у раз для забави, перестрибуючи через труну. Містер Саубер і Бамбл, на правах близьких друзів паламаря, сиділи з ним біля каміна і читали газети. Нарешті, через годину з гаком, містер Бамбл, Саубері і Паламар підбігли до могили, а слідом за ними з'явився священник який на ходу надягав. Стихар. Містер Бамбл для порядку пригостив ціпком двох-трьох хлопчаків. А слуга Божий, прочитавши з панахиди рівно стільки молитов, скільки встиг за чотири хвилини, віддав стихаря Паламареві і пішов геть. «Ну, Білле, закопуй», – сказав Сарбері-могильникові. Робота була неважка. У братській могилі стояло стільки трун, що від віка горішньої до поверхні лишалося всього кілька футів. Могильник засипав яму, сяк так притоптав землю ногами, узяв заступ на плече і пішов, а за ним, галасуючи, побігли хлопчаки, розчаровані тим, що розвага тривала так недовго. «Ходімо, друже», – мовив Бамбл, поплескавши в дівця по спині. «Ходімо, бо зараз зачинять браму. Дівець, котрий як став над могилою, так і простояв увесь час непорушно, здригнувся, відвів голову, подивився на бамбла, ступив кілька кроків і упав непритомний. Божевільній старій було недозятя. Вона сама голосила через те, що тронар забрав у неї плащ. Тому на бідолаху хлюпнули холодною водою з кухля, а коли він Попритомнів, його випроводили за цвинтарну браму, замкнули її і розійшлися кожен своєю дорогою. «Ну як, Олівере?» – спитав Саурбері, коли вони рушили додому. «Сподобалося – Сподобалося? «Так, сер, сподобалося, дякую», – відповів Олівер, повагавшись. «Але не дуже, сер. Ед, з часом звикнеш» сказав Саурбері. А як звикнеш, то воно тобі буде за іграшку, хлопче.